ומקניהו ועובד אדום ויעל השוערים והמשוררים המן אסף ואיתן במצלתיים נחושת להשמיע וזכריה ועזיאל ושמי רמות וחיאל ועוני ואליהו ומעשיהו ובנייהו בנבלים על עלמות ומטטיהו ואליפלהו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 נושאי ארון ברית אדוני וייזבחו שבעה פרים ושבעה אלים ודוד מחורבל במעיל בוץ וכל הלוויים הנושאים את הארון והמשוררים וכנניה השר המסע המשוררים ועל דוד אפוד בד וכל ישראל מעלים את ארון ברית אדוני בתרועה ובקול שופר ובחצוצרות ובמצלתיים משמיעים בנבלים וכנורות. ויהי ארון ברית אדוני בא עד עיר דוד ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותרא את המלך דוד מרקד ומשחק וטיבז לו בלבה